פרק י"א: "כי נער ישראל ואוהביהו, וממצרים קראתי לבני. קראו להם, כן הלכו מפניהם, לבעלים יזבחו, ולפסילים יקטרון. ואנוכי תרגלתי לאפרים, כחם על זרועותיו, ולא ידעו כרפתים. בחבלי אדם אמשכם. בעבותות אהבה. ואהיה להם כמרי מעול על לחיהם, ואט אליו אוכיל. לא ישוב אל ארץ מצרים, ואשור הוא מלכו, כי מאנו לשוב. וחלה חרב בערב, וכילתה ודה ואכלה ממועצותיהם. ועמי תנועים למשובתי. ואל על יקראוהו, יחד לא ירומם. איך אתתנך, אפרים, אמתגנך, ישראל, איך אתתנך כאדמה, אשמח כצבועים? נהפך עלי ליבי, יחד נכמרו ניחומיי. לא אעשה חרון אפי, לא אשוב לשחט אפרים.